Яке знання двірських звичаїв? Ви мені листете. Метелику не повірите, мені ще ні з ким так легко не розмовлялося, як і з вами. Здається, я би порозкривала геть усі свої таємниці. Це велике щастя мати когось такого. Я вам обов'язково-обов'язково -обов розповім про своє кохання з Джурою. Серед ночі я обережно вийматиму руку з-під голови пана Лавріна і тихо-тихо навшпиньки прокрадатимусь у сад. А там у саду я забуду про все на світі. Тільки він і я, і Місяць, і Солов'ї, і Жаби, Кум-кум. Який же ви метели кукусючий фе! «Ось вам за це!» – сказала сміючись Настасія і хляпнула дракона по носі. «А коли-небудь візьмете нас із джурою на свою могутню спину, і ми полетимо на всю ніч!» Ви забули на стуню одну маленьку дрібничку. «Яку?» «Мене вже тоді не буде в світі». «Правда? О, Боже! Яка ж я дурненька, звісно! Звідки ж візьметеся, якщо вас об'є лаврін?» Яка шкода. А кому я довірятиму своїй таємниці? У мене ж більше нікого-нікого. Подругом такого не скажеш. Продадуть ні за макове зерня. Навіть мій тато казав, що якби ви були людиною, а не дра, тобто метеликом, то він, не задумуючись, віддав би вам свого престола. І вас? І мене, звичайно. Без престолу я самі бачити не таке вже й велике щастя. Чому? Ви мені дуже подобаєтесь. «Як вам не соромно?» – надулася князівна. «Гадаєте, мені невідомо, що ви жодної жінки ще не бачили? Яке у вас може бути уявлення про жіночу вроду?» Я сказав, що думаю. Хм. «Взагалі мені приємно, що ви так думаєте. Ах, якби Джура не розумівся на жіночій вроді. На жаль, коли він мене побачив, то був дещо знічений. На портретах я, звичайно, куди соковитіша». Для мене ви й так соковита. «Що? Так би й проковтнув, як полонечку? Нема дурних. Ще скрутки шок дістану. Ну, ви мене метелико ображаєте. Стривайте. А якщо вас об'є не пан Лаврін, а хтось інший? Я вже подбаю, аби не підвести вашого татуня. Не приведи, Господи, як об'є Кельбос. Я цього не переживу. Мабуть, я теж. Пропали тоді мої солов'їні ночі. Хіба в Кельбаса немає джури? Якщо і був, то вже з голоду певно вмер. Кельбас ледве себе прогодовує, де б він ще й джуру тримав. Тоді я вам щиро обіцяю, що нікому, крім пана Лавріна, голови не підставлю. Боже, який ви милий! Чому ви раніше мене не вкрали? В нашому замку така нудьга! Коли мені тато сказав, що завезе до дракона в печеру, я спочатку злякалась, а потім подумала, а що я зрештою бачила в цьому світі? Стіни та й стіни, деколи на полювання брали, та й усе. Уявляю, як мої подруги нігті кусатимуть від заздрощів. Адже мене викрав не якийсь там гуляка опришок, а грізний-пригрізний дракон. Боже, бачили б ви свого портрета. Вмерти можна таке страхіття, що тільки сплюнь та перехрестися. Лежите ви на горі кісток і черепів, а в лапах корчаться впольовані люди, а з язика кров скрапує. Ну і свинство. Ми так не домовлялись. Та ви не гнівайтесь, бо мій тато сюди руки не прикладав. Це все його таємний радник. Він вирішив, що лицарі охоче на бій кинуться, коли таку потвору побачать. Татко навпаки обурювався. Він, знаєте, не раз мені розповідав про вас. І які ви гарні вірші пишете. Так і сказав гарні. Геш, казав, куди нашим віршомазам? Раніше, коли хочете знати, взагалі жодних віршів терпіти не міг. Тримав при собі кількох кобзарів. Лише для годиться, бо ж такий звичай. Мало що, гості приїдуть, чи таке, яке свято. А тут дивлюся, ходить по саду і декламує. А то було сяде з кобзарями і до вашого вірша мелодію підбира. Та йдіть. А ви й не думали, правда? Ще так вплинете на нього, і не лише на нього. Ваші пісні вже й дівчата на вечорницях співають. Видно, я недаремно жив, хоч щось да зостанеться. Лицарі знову з'їхалися у долині поперед печерою, де на їхнє щире захоплення височила гора вибілених вітром кісток та черепів. Цей дракон, лебойний не такий вже й тюхті, як про нього говорилося. Воно скільки кісток.